26 de juliol del 2021 particularitats de la música flamenca populars per guitarra flamenca o clàssica així mateix que la música popular flamenca trobem una situació subversiva respecte a l'armònic de Montessarà amb afinació estàndard de la notació si de moll podem constatar que el fet de que no hi hagi aquest harmònic en la guitarra provoca o insisteix en músiques flamenques en trepitjar o percutir les notes si sí o moi poden donar un cop trepitjades a la guitarra. Per exemple, la guitarra flamenca de repertori té molt interès en que les notes si sí o siguin les de la voleria, que és potser el, el, el repertori més popular i el de la cigarrilla. Per això d'acord amb què la literatura flamenca té aquesta importància encara amb el capitalisme financer, trobem que, d'alguna manera, l'economia del mercat que representa la, la, la venda i, el, i la compra o la mercaderia de la música flamenca insistiria en que ells són una qüestió remititativa d'aquest fet, que la mònic de Sillamoy no, no, no hi és a, a la guitarra, a cordes de l'aire. En canvi, el, el, el harmònic de mi bemoll estaria a la segona corda del quart, quart traste, sense trepitjar-lo. L'armònic es podia fer, però el tocant no és el seu bemoll. Per tant, tota condició reivindicativa de la guitarra flamenca serviria per aquests fets.